Любий Місяцеві Шукач стояв, моружачись на сонце, і дивився, як усі хлопці з Союзу сунуть повз нього у протилежний бік. Переможні після бою мають такий вигляд, який не сплотити ні з чим. Вирушаться повільно, горбляться, заляпані грязюкою, завзято вдивляються в землю. Раніше шукач доволі часто бачив таких людей. Та й сам не раз був таким. Шкодував через програш, соромився того, що їх здолали, почувався винним через те, що здався, не діставши поранення. Шукач знав, як воно, і це почуття могло бути дошкульним. А втім, почуття про менш болісне, ніж поріз від меча. Той зникає дещо швидше. Декому з постраждалих було не так вже й кепсько. Вони були забентовані, чи дістали лупки, скутильгали, з ціпками, чи обховивши однією рукою плечі товариша. Цього було досить, щоб на кілька тижнів перейти на легку роботу. Іншим пощастило менше. Шукач, здавалося, впізнав одного з таких. Офіцер, молодий, ледве доріз до бороди, гладеньке обличчя перекошене від нестерпного болю і потрясіння, нога трохи вище коліна відтята, одяг, ноші і двоє бійців, які його віднесли, забризкані і заляпані темною кров'ю. Саме він сидів на воротах, коли шукач тридуба, прийшли до Остенгорма, щоб об'єднатися з військом Союзу. Саме він глипав на них, як на купки Лайна. Тепер він уже начебто був не такий пихатий. Вищав щоразу, коли його ноші смикались, але Шукач через це майже не всміхався. Зостатися без ноги – це вже надто суворе покарання за насмішкуватість. Вест був поряд зі стежкою, розмовляв з офіцером, який мав брудну пов'язку на голові. Шукач не чув, що вони кажуть, проте міг здогадуватись, у чому суть розмови. Раз у раз один із них показував угору на пагорби, з яких вони прийшли. Ці два пагорби були круті і страхітливі, здебільшого вкриті лісом. Тільки де-неде виднівся жорсткий голий камінь. Вест повернувся і перехопив погляд шукача. Лице у нього було похмуре, наче в копача могил. Не треба було бути розумником, щоб зрозуміти. Війну ще не виграно. «От лайно!» – буркнув собі під носа шукач. Відчув, як засмоктало під ложечкою. Це сумне відчуття з'являлося в нього щоразу, коли доводилося розвідувати нову землю, три дубо кликав до зброї, чиє на сніданок не було нічого, крім холодної води. Однак відколи він став отаманом, це відчуття його наче не покидало. Тепер все було його клопотом. Усе безнадійно. Вест, підійшовши, кивнув на згоду. Бито чекав на нас, до того ж із великими силами. Окопався на тих пагорбах. Окупався добре, гарно підготувавшись між нами і Карлеоном. Найпевніше, він був до цього готовий навіть раніше, ніж перетнути кордон. «Бетот завжди любив бути готовим, а обійти його ніяк не вийде?» Крой спробував скористатись обома дорогами, і його двічі розгромили. Тепер Полдер спробував атакувати по в простець, і його розгромили ще гірше. Шукач зітхнув. «Обійти не вийде. Обійти так, щоб Бетот не дістав гарної нагоди встромити в нас ніж». Аби тот такої нагоди не пропустить, на неї він і сподіватиметься. Лорд-маршал згоден. Він хоче, щоб ти повів своїх людей на північ. Вест пильно поглянув на сірі обриси інших віддалених пагорбів. Хочеш, щоб ти пошукав слабкого місця. бо тот аж ніяк не може контролювати весь хребет. Хіба? Перепитав шукач. Поживемо-побачимо. Відтак він пішов між дерев. Хлопці будуть у захваті. Шукач пройшов стежиною і невдовзі опинився там, де стала табором його ватага. Вона постійно зростала, тепер там загалом було душ із 400, до того ж душ суворих. Це здебільшого були ті, хто взагалі ніколи не любив Бетода, ті, хто бився проти нього у війнах. Якщо вже на те пішло, ті, хто бився ще й проти шукача. Ліси аж кишили ними. Вони сиділи довкола багать, куховарили, чистили зброю і вовтузилися зі спорядженням а кілька бійців тренувалися з ножами, б'ючись один з одним. Почувши дзенькіт сталі, шукач скривився. Згодом цього дзенькоту буде більше, і крові теж продляться більше. Він не сумнівався. «Ота мене!» – загукали вони йому. Шукачу, ота мене! Гоу!» Бійці заплескали в долоні і застукали зброю по камінню, на якому сиділи. Шукач підняв один кулак, відповів дивним напівусміхом, сказав «Так, добре, добре». І все в такому дусі. Правду кажучи, він досі поняття зеленого не мав, як має поводитися отаман, тому просто поводився, як завжди. Однак Ватага начебто була цілком задоволена. Як і завжди, думалося йому, доки вони не почнуть програвати бої і не вирішать, що хочуть нового отамана. Він підійшов до багаття, за яким коротали день найкраще з його іменитих. Логіном і не пахло, зате довкола багаття сиділа решта старої Ватаги і явно нудилася. Принаймні ті, хто ще був живий. Тул побачив, що він іде. «Шугач повернувся». «Угу», – озвався мовчун, підрівнюючи бритвою кілька пір'їн. Доу стирав вкусним хліба жир з пательні. «То як там союзники? Дали раду тим пагорбам?» Насмішка в його голосі підказувала, що він вже знає відповідь. «Всралися, так?» «Ну, вони дістали друге місце, якщо ти про це». «Друге місце, там, де дві сторони, це я називаю «всралися». Шукач глибоко вдихнув і не став на це зважати. Бо добре окопався, пильнує дороги до Карлеона. Легкого шляху до нього не бачить ніхто, легкого шляху, щоб його обійти теж. Він, гадаю, добре до цього підготувався. Тряся, та я й сам би міг тобі так сказати, гарикнув Дов, плюючись масними крихтами. Він поставить на один пагруб дрібного коста, на другий білобока, а тоді пішле далі блідого, як сніг, і кривався. «Ці четвери не пропустять нікого, та якщо і не думають пропустити, то за ними сидітиме Бетот і всі інші його шанка. Його їбучий страховидло готовий понищити їх аж бігом». «Більш ніж ймовірно», – Тул підніс меча до світла, придивився до нього, а тоді знову заходився начищати клинок. «Бетот завжди волів мати план». «А що кажуть ті, хто тримає нас у шворці?» – їхідно спитав Дов. «Яку роботу Лютий підготував своїм товаринкам?» «Бур хоче, щоб ми пройшли трохи на північ через ліс і подивилися, чи не матиму Бетода слабкого місця». «Хе-хе!» – перхнув Доу. «Бетод не має звички лишати якихось дір, хіба що ями, в яких можна провалитися і зламати собі шиї. Ну, значить, будемо дивитися собі під ноги». «Знову ці кляті доручення!» Шукачеві здавалося, що бурчання Доу почало набридати йому так само, як колись в Тридубі. «А що ще, а?» «Таке життя. Доручення за дорученням. Якщо ти чогось вартий, то ти виконуєш їх як найкраще. То що за чаряку тебе на сраці сьогодні мучить, га? «Оце!» – Дуус смикнув головою, показуючи на дерева. «Оце мучить! Нічого особливо не змінилося, хіба ні? Може, ми й перейшли через Вайтфлоу, вернулися на північ? Але би тут добряче там окупався, і Союзу не обійти його так, щоб не зостатися з голим задом. А якщо Союзники і виб'ють його звідти, що далі?» Ну, доберуться вони до Карлеона, війдуть до нього, спалять його не гірше, ніж дев'яти пали минулого разу. й що? Це нічого не значить. Бетот продовжуватиме своє, як і завжди, битиметься і відступатиме. І вічно знаходитимуться нові пагорби, на яких можна осісти, нові штуки, які можна спробувати. Настане час, коли сейось цього наїсть, з'їбе на південь і залишиться нам. Тоді бетот розвернеться і знаєш що? Тоді він сам прожене нас через усю йому на північ і назад. Зима, літо, зима, літо і вся та хрінь, яка була раніше, повторюється. Ось ми не такі численні, як колись, але досі валандаємося по лісах. Знайомо?» Тепер, коли він про це сказав, це дійсно здавалося знайомим. Але Шукач не розумів, як можна цьому зарадити. Логін же повернувся? Це допоможе». Доу знову перхнув. «Ха! І коли ця кривава дев'ятка приносив з собою щось, окрім смерті?» «Притримай язика!» – буркнув Тул. «Ти йому винен, пам'ятаєш? Ми всі йому винні!» «Як на мене, борги людини мають свої межі!» Доу кинув свою пательню біля вогню і підвівся, витираючи руки об плащ. «А де він був, га? Покинув нас у долинах, не сказавши ні слова. Хіба ні? Покинув нас на плескоголових і з'їбався світ за очі!» «Хто може сказати, що він не подасться геть знову, якщо захоче? Не перейде до Бетода, не заходиться вбивати ні за цапову душу, чи не втне ще чогось, мертвий його знає, чого?» Шукач поглянув на Тула, і Тул у відповідь винувато поглянув на нього. Усі вони бачили, як Логін, коли на нього находили, робив недобре. «Все було давно», – сказав Тул. «Усе змінюється». Дову лиш усміхнувся. «Ні, не змінюється». «Розказуйте цю казочку собі, якщо вам так легше спиться. Та я, щоб ви знали, триматиму одне око розплющеним. Ми ж говоримо про криваву дев'ятку. Та хто його знає, що він тут не далі?» «У мене є одна думка». Шукач розвернувся і побачив Логіна, який сперся на дерево. Взміхнувся, перехопивши його погляд. Цей погляд Шукач пам'ятав здавна, і він навівав купу жорстких спогадів. Такий погляд буває у морців, коли з них вилітає дух – їх уже ніщо не колише. Думаю, як маєш що сказати, можеш сказати це мені в обличчя. Логін підійшов у притул додоу, схиливши голову на бік, на його опущеному обличчі виднілися білі шрами. Шукач відчув, як у нього стає дипке волосся на руках, стало зимно, попри тепло сонця. Та ну тебе, Логіне, лагідно мовив ту, намагаючись говорити так, ніби все це було жартом, хоч і було ясно, як день, що це не жарт. «Доу не мав на увазі нічого такого. Він просто...» Логін перервав його, не перпиняючи, вдивлятися неживими, як у трупа очима в обличчя Доу. «Коли я провчив тебе останнє то думав, що тебе більше не доведеться провчати. гадаю, в деяких людей пам'ять коротка». Підійшов і що ближче. Так близько, що їхні обличчя мало не торкались одне одного. «То що? Тебе провчити, хлопче?» Шукач скривився, не сумніваючись, що вони почнуть убивати один одного. А як їх у біса зупинити, коли вони почнуть, він навіть не уявляв. Ця напружена мить, здавалося, затягнулася на цілу вічність. Він, чорний доу, не стерпів би такого ні від кого іншого, живого чи мертвого, навіть від тридуби, та врешті просто всміхнувся, показавши жовті зуби. «Ні, одного уроку мені досить!» Він повернув голову на бік, кашлянув і сплюнув на землю. Тоді не відступив, не припиняючи сміхатися, наче казав, що цього разу, можливо, і витерпить нотацію, та наступного може і не витерпіти. Коли доуз зник, а крові так і не пролилося, Тул тяжко видихнув, так, ніби вони вийшли сухими з води. Ну, добре. Отже, на північ. Тоді варто підготувати хлопців до виходу. М -м -м. Підтакнув Мовчун, засунув останню стрілу в сагайдак і пішов за ним між дерев. Логін постояв там якусь мить, проведжаючи їх обох поглядом. Коли вони зникли з поля бою, розвернувся і сів на почавки біля вогню, згорбившись, поклавши руки на коліна і звішавши долоні. «Дякувати мертвим, що вийшло так. Я, мало, не всрався». Шукач усвідомив, що весь цей час стояв, затамувавши подих, і швидко шумно видихнув. «А от я, здається, обісрався, трішечки. Ти конче муців це робити?» «Сам знаєш, що так». Дай такому, як до уволю, він не зупиниться ніколи. А тоді всі ці хлопці згадають, що криваві дев'ятки близько не такі страшні, як їм казали. І рано чи пізно хтось ображений вирішить мене зарізати. Шукач похитав головою. Важко про все так думати. Але все так і є. Нітрохи не змінилося, та й ніколи не змінюється. Може, це і було правдою, та ніщо ніколи не зміниться, якщо не допустити цього хоч на мить. «І все-таки, ти певен, що все це потрібно? Тобі може і ні. У тебе такий дар – подобатися людям». Логін почухав підборіддя, сумовити дивлячись у ліс. «Я свій шанс опустив років, мабуть, з 15 тому, а нового mm. не дістану». Ліс був теплий і знайомий. На гілках щепетали птахи, не переймаючись ані бітодом, ані союзом, ані жодними людськими справами. Спокійнішого місця годі було й шукати. І Шукачеві це геть не подобалося. Він нюхав повітря, пропускаючи його крізь ніс над язиком. І тепер, відколи прилетіла ста стріла і убила Катіль в бою, він був вдвічі обережніший. Може, він не зумів би врятувати Катіль, якби трішки більше довіряв своєму носу. Він шкодував, що не врятував її, От тільки жаль ніколи не помагає. Доусів на почепки в підліску і вдивився в нерухомий ліс. «Що там, там, Шукачеві?» «Ти щось занюхав?» «Здається, людей, але запах якийсь кислий». Він міхнув іще раз. «Пахне». Із-поміж дерев вилетіла стріла і врізалася, вцьокнувши в стовбур дерева зовсім поряд із шукачем і затримтівши застрягла там. «От лайно!» – вирискнув він, плюхнувся на дупу і незграбно зняв із плеча лук, як завжди спізнившись. Доу, лаючись, припав до землі поряд із ним, і вони переплились один з одним. Шукач мало навиколов собі око сокирою до перш ніж зумів зіпхнути його з себе. Викинув назад долоню, наказуючи людям за ними спинитись. Але вони вже кинулися в ростіч, щоб сховатися. Підповзали на пузі до дерев і брил, витягали зброю і вдивлялись у ліс. І з лісу попереду долинув голос. «Ви з битодом?» – незнайомець говорив північною з якимось дивним акцентом. Доу і шукач якось хвилю дивились один на одного, а тоді знизали плечима. «Ні!» проривів у відповідь Доу. «А якщо ви з ним, то готуйтеся до зустрічі з мертвими!» «Ми не з тим, падло, ми ніколи з ними не будемо! То й добре!» гукнув Шукач і підвів голову ще найближче на дюйм, тримаючи в руках повністю напнутий готовий до пострілу лук. «Тоді покажіться!» Із-за дерева, кроків за шість від нього, вийшов чоловік. Шукач так вразився, що ледь не відпустив тятиву і мало не випустив стрілу. І з лісу довкола них почали вислизати інші. Десятки людей. Волосся в них було сплотане, обличчя вимазані смугами бурої багнюки і блакитної фарби. Вдягнені вони були у пошарпане хутро, наполовину дублені шкури. Зате наконечники на їхніх списах і стрілах, клинки їхніх грубо викованих мечів яскраво сяяли чистотою. "Горяни", пробурмотів шукач. "Ми горяни і пишаємося цим". Луною долину потужний голос із лісу. Кілька з них посунули вбік, неначе даючи комусь дорогу. Шукач кліпнув. Між ними йшла дитина. Дівчина років з десяти із забрюханими босими ногами. Несла на плечі величезний молот із товстим дерев'яним держаком завдовжки з один крок і щербатим шматком заліза завбільшки з цеглину замість гойловки. Явно завеликий, щоб вона махала ним сама. Навіть тримати його, дівчинці, було непросто. Наступним йшов маленький хлопчик. Він ніс на спині круглий щит, явно заширокий для нього, і тягнув обома руками велику сокиру. Пліч-опліч із ним йшов ще один хлопчик зі списом удвічі вищим за себе і вимахував над головою його яскравим бістрям. Під наконечником у сонячному світлі виблискувало золото. Малому постійно доводилося позирати вгору, щоб не зачепитися списом за гілку. «Ясню?» – пробур Матів шукач. «Так?» Доу нахмурився. Якщо так, то сон у тебе дивний. Ці троє дітей були не самі. За ним ішов якийсь здоровило. На його широчезних плечах висіла пошарпана шкура, а на товстелезному череві якесь велике намисто, із купи кісток. Коли чоловік опинився ближче, шукач побачив, що то кістки з пальців людських пальців у переміж з пласкими шматками дерева, на яких вирізблено дивні знаки. Серед його сиво-каштанової бороди виднілася широка жовтозуба усмішка, та шукачеві від цього спокійніше не стало. «О, от лайну. простогнав Дов. «Вертаємо назад! Назад на південі зав'яжемо з цим!» «Чому? Ти його знаєш?» – Дов повернув голову і сплюнув. «Це ж крамок і файл. Тут шукач мало не пошкодував, що їм світить розмова, а не напад із засідки. Кожна дитина знала, крамок Єфаїл, ватажок горян, чи не найбожевільніший гад на всій клятій півночі. Наближаючись, він обережно відсував від себе списи та стріли. «Не треба цього, мої милі. Ми ж усі друзі, чи принаймні маємо однакових ворогів. А це набагато краще, розумієте? Тільки на Верховійні у нас всіх багато ворогів, геш?» «Місяць знає, я дуже люблю добре побитись, але перти на ті здоровезні брили, коли на них сидять битоди всі його дуполизи. Такий бій – це якось забагато для кого завгодно, Геш, навіть для ваших нових друзів з півдня». Він зупинився просто перед ними. Кістки людських пальців загойдалися й до заторохтіли, троє дітей зупинилися й за ватажком, втузячись із своєю велетенською зброєю, і не позираючи на доус з шукачем. «Я – Крамок і Фаїл!» – назвався новоприбулий. «Ватажок усіх горян, принаймні у всіх тих, які чогось варті!» Він усміхнувся так, ніби прийшов на весілля. «А хто заправляє цією веселою вилазкою?» Шукач знову відчув, як у нього засмоктало під ложечкою, та ніяк не міг цьому зарадити. «Я!» – Крамок поглянув на нього, здійнявши брови. «Справді!» Ти ж замалий, щоб казати всім цим здорованям, що робити. У тебе гадаю, не аби яке ім'я? Я шукач, а це чорний дов. Дивно в тебе, ватага, зауважив Дов, суплячись на дітей. О, це точно, це точно. І смілива. Хлопчина зі списом То мій син скофен, той що з сокирою мій син Ронд, крамок насуплено позирнув на дівчинку з молотом. А як звати того хлопаку, не згадаю. «Я твоя донька!» – крикнула дівчинка. «Що, у мене скінчилися сини?» Скен занадто виріс і дав йому власний меч, а скефт поки що замалий, щоб щось носити!» Крамок похитав головою. «Якось це не гоже, щоб клята баба бралася за молот!» Дівчинка пожбурила молот на землю і копнула Крамока по лиці. «Тоді й носи його сам, падло старе!» «Ай!» – виразкнув він, сміючись і водночас потираючи ногу. «Тепер я тебе пригадую, срен. «Твій копняк одразу про все нагадав. Ти можеш братися за молот, такий можеш. Найменший, найбільший вантаж, так?» «Тату, тобі треба сокира!» – найменший хлопчина, похитуючись, підняв сокиру. «Тобі треба молод?» – дівчинка витягнула його з-під ліску і відштовхнула брата. «Ні, мої любі, зараз мені треба тільки слова, а в мене і без вашої помочі їх знайдеться вдосталь». Скоро ви зможете подивитись, як ваш батько вбиває, якщо все мене добре. Та сьогодні сокири й молоти не потрібні. Ми прийшли сюди не вбивати. А навіщо ви сюди прийшли? спитав шукач, хоч і не був впевнений, що взагалі хоче почути відповідь. То ти відразу берешся до справу. А як же обмін гречностями? Крамок, витягнув шию вбік, завів руки за голову, підняв одну ногу і потросив стопою. «Я прийшов сюди, бо прокинувся вночі. Вийшов у темряву, і Місяць зашепотів до мене. У лісі, розумієш? Серед дерев голосів сов на деревах. І знаєш, що сказав мені Місяць? «Що ти юбнутий!» – прогорчав дов. Крамок ляснув себе по величезному стегно. «Чорний дов! Ти гарно розмовляєш, як на потвору, але ні!» Місяць сказав, він жестом підкликав до себе шукача, не наче хотів поділитись якоюсь таємницею. Тут серед вас є кривава дев'ятка. Ну і ето що? Логін тихо підійшов іззаду, тримаючи ліву руку на мечі. Разом із ним прийшли тул і мовчун похмуро, дивлячись на численних горян із розмальованими обличчями довкола, на трьох замурзаних дітей, а передусім на їхнього гладкого оздоровання батька. О, він! Проривів крамок, вистромив один палець, який тремтів, і скидався на велику ковбаску. «Прибери ж меню з того клинка, криваве, дев'ятко, поки я не обіцявся. Він гепнувся колінми в багнюку. Ось він, той самий. Крамок посунув уперед крізь підлісок і схопився за логінову ногу, притулившись до неї, наче собака, до господаря. Логін витріщився на нього згори вниз. Відчепися від моєї ноги. Відчеплюся. Крамок різко відсихнувся і упав тлустою дупою в багно. Шукачий ще ніколи не бачив такого спектаклю. Очевидь, чутки про те, що у Крамока не всі вдома, були цілком правдиві. «Криваве Дев'ятко, знаєш щось гарне?» «Властиво багато чого». «То ось іще дещо. Я бачив, як ти бився із шамою безсердечним. Бачив, як ти розітнув його, наче голуба для печені, і я сам благословений не зміг би краще. Пригарне видовище!» Шукач нахмурився. Він теж був при цьому присутній, однак не пам'ятав, щоб у тому було щось дуже гарне. «Я сказав тоді!» – Крамок підвівся на коліна. «Кажу й дотепер!» став на ноги, і казав, як спустився з верховини, щоб пошукати тебе, здійняв руку, щоб тицнути в Логіна, що ти, любіший місяцеві за будь-яку іншу людину. Шукач поглянув на Логіна, той знизав плечима. Хто може сказати, що до вподоби місяцеві, а що ні? І що з того? Він іще каже, що з того? Ха! У мене на очах він міг би перебити хоч увесь світ, і це було б прекрасно. «Що з того? А те, що я маю план!» Він сплив у холодних джерелах під горами, його понесло струмками під камінням, і тоді його викинуло на берег священного озера зовсім поряд зі мною, поки я мочив пальці ніг на морозі. Логін почухав пошрамоване підборіддя. «У нас є робота, Крамоку. Якщо можеш сказати щось вартісне, кажи». «І скажу, бо тот мене ненавидить, і це взаємно». «Та тебе він ненавидить більше, бо ти ж простий стояв йому, і ти живий доказ того, що людина півночі може бути сама собі господарем, не стаючи перед кимось на коліна і не вилизуючи сраку тому гадові в золотій шапці, його двом жирним синочкам і його відьмі!» Крамок нахмурився. «Щоправда, мене можна було б умовити торкнутися язиком тої відьми. Ти мене розумієш, не відстав!» «Не відстав!» – відповів Логін. Зате шукач був не зовсім певен, що встигає за крамоком. Якщо відстанеш, просто свисни, і я повернуся заради тебе. Хочу сказати ось що. Якби би тот дістав гарну можливість застукати тебе геть самого, без друзів з Союзу, отих любителів сонця, які повзуть, мов мурах, і внизу, то що ж, він міг би багато чим пожертвувати, щоб спробувати. Я гадаю, що його можна було б і зманити з його гарних пагробів заради такої нагоди, а? Ти певен, що він страх як мене ненавидить? Що, ти сумніваєшся, що тебе можна так ненавидіти? Крамок відвернувся і широко розкинув великі довгі руки, потягнувшись до Тула і мовчуна. Але йдеться не тільки про тебе, криваве Дев'ятко, про всіх вас, і про мене теж, і про моїх трьох синів. Дівчинка знову кинула молот і вперла руки в боки. Проте Крамок однаково теревинив далі. Думаю, твоїм хлопцям варто об'єднатися з моїми хлопцями. Тоді в нас буде списів із вісімсот. Ми подамося на північ, неначе прямуємо до високогір'я, щоб обійти Бетода ззаду і весело позбиткуватися з його заду. Гадаю, від цього він збіситься. Гадаю, не зможе впустити можливість оз'єднати нас усіх із землею. Шукач обдумав почути. Чимало Бетодових людей зараз могли бути знервовані побоюватися, що б'ються не по той бік «Вайтфлоу». Можливо, вони вже чули про повернення кривавої дев'ятки і думають, що обрали не той бік. Би тот був би страшенно радий почепити на палі десь на відноті кілька голів. Дев'яти палого, і керамока, і фаїла, тула дуру, і чорного дов, а може і самого шукача. Би тот був би радий це зробити. Показати півночі, що майбутнє можливе лише з ним. Дуже радий. «Припустімо, що ми таки побредемо на північ», – запитав шукач. «Як би тот взагалі про це дізнається?» Крамок усміхнувся ширше, ніж досі. «О, він дізнається, бо дізнається його відьма». «Клята відьма», – подав голос хлопчина зі списом. Руки в нього тремтіли від намагань утримати спис вертикально. Ота сучка-заклиначка з розмальованою пикою, яку би тот тримає при собі. Чи то вона тримає його при собі? Ось питання. Так чи інакше вона спостерігає? Хіба ні, криваве дев'ятко? Я знаю, про кого ти. Із сумним виглядом відповів Логін. Кориб. Один мій друг якось казав, що в неї тривалий погляд. Шукач нічогісінько в цьому не тямав, але думав, що якщо Логін з цим переймається, цим варто перейматися і йому. «Тривалий погляд, так?» – усміхнувся Крамок. «Твій друг красиво назвав огидний трюк. Ним вона бачить, що завгодно. Багацько такого, що для нас було б краще, якби вона цього не бачила. Бе тот зараз довіряє її очам більше, ніж власним, і накаже їй пильнувати нас, а надто тебе. Тоді вона триматиме розплющеними обидва свої ока, це вже точно. Я, може, і не чаклун». Він покрутив один із дерев'яних знаків у своєму намісті. Але, знає Місяць, я теж дещо тямлю в цій справі. «А якщо все піде так, як ти кажеш», – прогримів Тул. «Що тоді, крім того, що ми віддамо свої голови Бетодові?» «Ого-го, здорованю, я хочу, щоб моя голова була там, де вона зараз. Ми поведемо його далі на північ, так сказав мені Ліс. У горах є таке місце, яке Місяць дуже любить». «Укріплена долина, яку глядять мертві з мого роду, мертві з мого народу і мертві гір, відколи світ світом». Шукач почухав голову. «Фортеця в горах? Укріплене місце на висоті. Так добре укріплене і на такій висоті, що кілька людей можуть стримувати там багатьох, доки не прибуде підмога. Ми заманемо його в гору, в долину, а твої друзі з Союзи потихеньку підуть за нами». «Досить далеко, щоб його відьма не помітила, бо буде надто завзято дивитися на нас. А тоді, поки би тот намагатиметься розправитися з нами раз і назавжди, південці підкрадуться ззаду і...» Крамок ляснув у долоні. Звук вийшов різким і лунким. «Ми розчавимо його між собою, цього гадського вівцейоба. Вівцейоб! лайнулася дівчинка, копнувши молодь, що лежав на землі. Всі швидко перезирнулися. Шукачеві цей план не надто подобався. Йому не надто подобалася думка про те, щоб довірити власне життя наказом цього божевільного горянина. Однак скидалася на те, що це дає певні можливості. Їх вистачило, щоб він не зміг просто відмовитися, хай як сильно цього хотів. «Нам треба це обговорити». «Та звісно, звісно, мої нові найкращі друзі. Тільки не дуже зволікайте, гаразд?» Крамок широко всміхнувся. Я надто довго був поза високогір'ям, Далеко від решти своїх прекрасних дітей, прекрасних дружин та й навіть прекрасні гори всі до одної сумуватимуть за мною. Подумайте про хороше. Якщо би тот не піде за нами, ви посидите кілька ночей на високогір'ї, поки літо вмиратиме, грітиметься коло мого багаття, слухатимете мої пісні, дивитиметесь, як сонце сідає над горами. Хіба це так кепсько? Справді? «Думаєш, варто послухати цього божевільного гада?» пробурмотів ту, коли вони відійшли досить далеко, щоб їх не почули. «Відьмичок лунився та кляти маячня, та він вигадує на ходу!» Логін почухав обличчя. «Він і близько не такий божевільний, як здається з його слів. Він стільки років протримався проти Бетода. Він таки один. Дванадцять зим переховуватися, робити набіги і залишатися на крок попереду – Може, це і відбувається в горах, але ж все ж таки, щоб це йому вдалося, він мав би бути слизький, як риба, і стійкий, як залізо. «То ти йому довіряєш?» – запитав шукач. «Довіряю?» – Логін перхнув. «Курва, ні! Та його ворожнеча з бетодом навіть глибше за нашу. Він каже правду про ту відьму, я її бачив. Та й бачив дещо інше за останній рік. Якщо він каже, що вона нас побачить, то я йому все-таки вірю». А якщо не побачить, і бі тут не прийде, то ми нічого не втратимо, хіба ні?» Шукач знову відчув собі ту порожнечу, як ніколи гостро. Поглянув на крамока, який сидів у брилі в оточенні дітей, і безуміць усміхнувся йому, показавши жовті зуби. Поглядати на такого всі знедії навряд чи варто, та Шукач відчував, що вітер змінюється. «Ми з біса сильно ризикуємо», – буркнув він. «А що, якби тот нас дожене, нас і доб'ється свого, «Тоді ми швидко побіжимо, хіба ні!» – загорчав Дов. «Це ж війна! Як хочеш перемогти, треба ризикувати!» М -м -м", буркнув мовчон. Тул кивнув великою головою. «Треба щось робити!» «Я прийшов сюди не для того, щоб дивитись, як би тот сидить на пагорбі. Його треба звідти зняти!» «Зняти і відправити туди, де ми можемо за нього взятися!» Докинув крізь зуби Доу. «Однак вирішувати тобі!» Логін плеснув шукача по плечу. «Ти отаман!» «Він отаман!» Шукач пам'ятав, як вони обрали його, зібравшись довкола могили Тридуби. Він мусив визнати, що однозначно волів би послати Крамока нахуй, а тоді розвернутися, піти назад і сказати Вестові, що вони так і не зайшли нічого, крім лісу. «Та якщо вже тобі дали завдання, його треба виконати!» Так сказав би Тридуба. Шукач протяжно зітхнув, оте відчуття всередині здійнялося так високо, що його мало не вивертало. «Гаразд, але цей план не принесе нам нічого, крім смерті, якщо Союз не буде готовий виконати свою роль і виконати вчасно. Ми передамо це лютому і дамо знати їхньому витажкові буру, що робитимому». «Лютому?» – перепитав Логін. Тул усміхнувся. «Це довга історія».